Та й старший на цілих десять літ. Я теж старший за тебе на десять літ, та й нічого, живемо, слава Богу, усміхнувся Дмитро. Ти боярин, а він смерд. Чому ти не хочеш зрозуміти цього? До Янки сватається молодий доможирич. Ось хто їй до пари. Боярин єдиний син, усі статки маєтки залишаться йому, а Янка як останній дурепа гарбуза йому піднесла і через кого. Через половецького конюха, татарського раба, простого смерду, ганьба яка. Дмитро підійшов до женись і упоряд обняв за плечі. Настоню, про що ти мовиш? Коли б ти тільки знала, в який час ми живемо, яка розпука і тривога кожного дня холодить моє серце? Які грозові хмари збираються над нами? Коли б ти тільки знала це, то не затівала б цієї розмові. Анастасія підвела на нього очі. Злякано кинулося. Що ж трапилося, що з тобою? Зі мною нічого, а з нами всіма, з Києвом, з народом усім, як не сьогодні, то завтра скоїться біда. Хіба ти не відчуваєш, що ми стоїмо на краю прірви, страшної прірви? Якщо ми в неї впадемо, то вже не виберемося. Хіба у тебе немає відчуття, що кожної миті наше життя може обірватися? «Боже, про що ти говориш?» сплеснула руками бояриня. «Степ заворушився, мила, гуде, двіготить. Щось там робиться таке, що нагонить на мене жах. Чорні клобуки з росі і наші люди з княжої гори та дівиці повідомляють, що вже майже усіх половці татари перебили або взяли в полон. Примітка. Княжа гора... Місто у гирлі Росі. Дівиться, місто на Росі. Тепер між Батиєм і нами ніхто не стоїть. Отже, надходить наша черга. А ти сушиш голову примарними страхами, доччиним коханням. Та, може, і ми, і вона приймемо завтра мученицьку смерть. Може, янці судилися стати рабою чи наложницею погане на степовиках. Ось про що я думаю щодня і щогодини. І в таку хвилину ти примушуєш мене власною рукою вирвати з янчених грудей святий вогонь кохання і затоптати його. Я теж не сліпий і бачив все. Спочатку хотів було вчинити так, як ти радиш. Та подумавши і уявивши, що нас чекає, зупинився. Жаль мені стало, дівчинки нашої. Ще й життя не бачила. Тільки почала розквітати, а вже над її головою збираються грозові хмари. Навіщо ж іще і я завдаватиму їй горя. Тож хай буде те, що має бути. Хай наше любе зернятко, доценятко, не зазнає від нас лиха, а живе своїм життям і своїм почуттям, бо інших радощів їй, може, не судилося зазнати. Дмитре, мені страшно, що ти мовиш? Я вже подумаю про те, щоб відіслати тебе з Янкою, невістками та онуками з Києва. Десь у тих далеке місце, куди б не дісталися татари. Але куди? У Новгород, Полоцьк чи Галич? Анастасія жахом дивилась на чоловіка. Ми нікуди не поїдемо з Києва. І Янки не пущу, і внуків. Якщо помирати, то разом. Ні-ні, не поїдемо ми нікуди. І що Бог дасть? Хоч і смерть. Ні-ні, з Києва ні кроку. Де ще є вищі і міцніші вали та більше людей? Якщо Київ не вистоїть, то яким міста вистоїть? Дмитро поцілував її в голову. Будемо сподіватися на це, Люба. От тільки наш новий князь не та людина, що потрібна зараз Києву. Я знаю його, не зуміє він захистити нас. Як тільки запахне смаленим, Накиває він п'ятами з Києва і залишить нас на призволяще, як і князь Михайло Севолодович. Що ж нам робити? Пишу Галич князеві Данилу Романовичу. Хай візьме київський стіл. Він єдиний, хто має силу військову і військове уміння. Більше нікого не бачу. Ти йди спи, а я ще трохи посиджу, бо час не жде, треба поспішати. Анастасія прихивила голову до Дмитрових грудей тихо заплакала, а потім, поцілувавши боярина в голову, мовчки вийшла спокою. Другого дня вранці, коли сім'я поснідала, Дмитро виняв з-за пазухи невеликий аркушик пергаменту і поклав перед собою. Усі мовчали. Давній звичай не вилів ставати із-за столу раніше господаря, Та й відчувалося, що він хоче сказати щось важливе. Боярин розладив рукою пергамент, глянув на синів. Тут ось лист до князя Данила. Я пишу. Наш благодійнику, княже Даниле Романовичу. А ще одержиш це послання, то знай. Князь Великий Київський Володимир Грюркович помер, а його стіл посів князь Смоленський Ростислав Мстиславич, онук Давидів, четверою рідний братвій. Але ти, княже, старший за нього, роді княжому, і стіл київський по праву належить тобі. Прийди і сядь на ньому, і захисти нас від богопротивних монгалів, нарекомих татарами, від царя їхнього Батия. А писав це в літо 6749 Дмитро Боярин Київський. Ось так цього листа треба відвести в Галич і якомога швидше. Він знову глянув на синів, що сиділи по другий бік столу. «Доведеться їхати комусь одному з вас, бо лист дуже важливий. Якщо його перехоплять люди князя Ростислава, то не зносите мені голови, та й гінцеві теж. Отож, вибирайте споміж себе, хто поїде, ти, Степане, чи ти, Микола». Сини, переглянувшись, мовчали. Видно, нікому з них їхати в таку несподівану і небезпечну дорогу не хотілося. Бояриня Анастасія, збліднувши, скрикнула. — Дмитрику, а може якось обійдеться без листа? Може, хай уже залишається в Києві князь Ростислав?